Florile vieții de Sidonia Drăgușanu Când a murit falnic împărat, răpus în luptă de dușmanul lui apric și nemfricat, Chipeș împărat, Floria, fata lui, a rămas singură pe pământ. Avea 18 ani, era frumoasă și era cea mai bogată fată din lume. Și pentru că nu mai avea de dat socoteală nimănui, și-a luat o parte din avere și-a plecat să călătorească în tot lungul și în tot latul pământului. Dar oriunde se ducea Floria, ea era mereu nemulțumită, mereu dornică de altceva. Cinci ani de zile a cutreierat lumea de la un capăt la altul. În cele din urmă s-a întors în țara ei cu cei mai vestiți arhitecți și artiști din lume ca să-i un palat fără pereche. Și în palatul acela nou, țineau petrecerile câte o săptămână încheiată. Toată lumea era voioasă, voiau sările palatului de chiute și de cântece, numai Floria era mereu tristă, mereu obosită, mereu nemulțumită. Și într-o seară, urcând scara care ducea la cu ei, în timp ce în sala de marmură a palatului era un mare bal, îi ieși în cale un bătrân cu barba albă care îi spuse că vrea să-i vorbească. Fata se încruntă. Ce vrei de la mine? Bătrânul îi zâmbi. N-am venit pentru că am nevoie de tine, ci pentru că tu ai nevoie de mine. Am venit să te întreb ce-ți lipsește ca să fii fericită, pentru că îmi stă în putere să-ți îndeplinesc orice dorință. Dar gândește-te bine, ce eu nu mă mai întorc niciodată și ce-ți dau îndărăt nu mai pot lua și nici schimba cu altceva. Nu doresc decât un singur lucru, să-mi ajut să-mi treacă vremea mai iute, sunt prea lungi zilele, sunt prea nesfârșite nopțile. Vino cu mine în grădină, i-a spus bătrânul. Și fata l-a urmat. Sunt fel și fel de flori în grădina asta. I-a vorbit bătrânul. Le vezi? Le văd pe toate. Uită-te bine la ele, fata mea. Florile acestea sunt florile vieții tale. De vei rupe bujorul, vei dormi o singură noapte, un somn bun și dulce, în care se vor scurge trei luni din viața ta, precum un singur vis. Și când vei rupe crinul, Vei dormi tot o singură noapte, dar în noaptea aceea se va duce un an din viața ta. să bine când vei rupe Margareta, căci ea îți va aduce un somn de o singură noapte, dar trezindu-te vei fi mai bătrână cu 5 ani. Trandafirul, dacă îl rupi, vei pierde șase luni din viața ta. Și dacă rup Narcisa, vei dormi o noapte în care vor trece peste tine 3. Ani, iar dacă rupi vioreaua, vor trece doi ani și panseaua ar fi bine să nu rupi, pentru că vei pierde zece ani din viața ta. Floria s-a întors în palat, unde în jurul unei mese se ospătau în cântece și veselie musafirii ei. Floria, Floria!" au strigat ei. Unde ai fost? Vino lângă noi!" Fata a zâmbit cu zâmbetul ei trist și a dat din umeri, la ce bun. S-a napoiat în grădină și a rupt bujorul. S-a urcat în atacul ei și s-a întins pe pat. Când s-a trezit, a simțit întâi frigul din odaie și s-a mirat, pentru că știa că luna septembrie abia începuse. Un strat gros de săpată acoperisă pământul, dar în grădină Florile erau frumoase, cam plină vară. Într-un colț, un ob ombrăja, un trandafir. Cine ești dumneata? L-a întrebat fata. Sunt grădinar. Am trecut mai zilele trecute pe aici și tare m-am mirat, văzând flori atât de frumoase iarna. M-am temut să nu le doboare până la urmă frigul și am venit să le îngrijesc. Dar slugi nu sunt pe aici? Al cui e palatul acesta? E al fetei lui Falnic împărat, cel de-a fost răpus în luptă de și împărat. De trei luni de zile doarme necontenit. Doctorii spun că e vie, dar cine poate crede că o ființă vie poate dormi trei luni de zile în șir și Dumnezeu știe cât o să mai doarmă de aici înainte. O să doarmă mereu, a răspuns Floria pentru că în somn nu simte nici frigul, nici urâtul. Eu sunt fata lui Falnic împărat și am venit să rup din grădina mea o floare. Și sub ochii ai grădinarului, Floria a rupt trandafirul și s-a culcat. S-a deșteptat tocmai în mijlocul lunii martie și a zvrit câteva lucruri într-un cufăr și a plecat într-o lungă călătorie. Și iar a cutreierat mări și țări. Și unde se ducea, nu îi plăcea și mereu ar fi dorit să fie într-un alt loc decât în acela în care se găsea. După un an, s-a înapoiat în țara ei. Începuse tocmai un război între poporul ei și un popor vecin. Fata lui Falnic împărat s-a dus în grădină și a rupt fără șovăială Margareta. Când s-a deșteptat din somn, după o noapte în care se scurseseră cinci ani din viața ei, s-a îmbrăcat și a ieșit pe străzi să vadă ce s-a mai întâmplat în toți acești cinci ani. S-a sfârșit războiul? A întrebat ea pe un trecător. Omul a privit-o speriat. Unde ai fost patru ani de zile? Ai dormit, pe semne. Altfel nu-mi pot lămuri cum de nu știi că războiul a încetat de patru ani. Fata s-a întors la palat. Și-a deschis iar larg ușile pentru tot felul de oaspeți și iar au început să vină prinți și prințese din toate colțurile lumii. Numai că în urmă cu ani, cei mai bogați și cei mai mândri prinți roiau în jurul floriei fiecare nădăjduind să aibă el norocul de a fi ales mirele cenei mai frumoase fete de împărat. Acum niciunul nu mai dorea acest lucru, pentru că Floria nu mai era tânără și pentru că la serbările ei veneau prințese frumoase și strălucitoare de tinerețe. Îndurerată, Floria s-a dus în grădină și a rupt panseaua. Și-a dormit 10 ani. Când s-a deșteptat din lungui somn, era o femeie aproape bătrână. S-a uitat în grădină. În toate florile nu mai rămăseseră decât două, Narcisa și Vioreaua. Floria s-a întrebat îngrozită, doar cinci ani mai am de trăit? Ce am făcut eu în toată viața mea? Cu ce m-am ales? La ce mi-a folosit tinerețea, bogăția, frumusețea mea? Mi-a fost frică de viață, de oameni, de dragoste, de tot și am fugit în somn. Ori de câte ori m-am simțit obosită, n-am știut să-mi cuceresc omul pe care l-am iubit, n-am avut curajul să lupt. Am dormit, am dormit, am dormit, dar mai am cinci ani de trăit. Doamne, câte am de făcut? Vreau să-mi cunosc țara. Am călătorit în atâtea locuri și nu-mi cunosc aproape deloc țara mea. Și Floria? A plecat singură să colinde prin orașele împărăției ei. Și unde se oprea, ar fi vrut să rămâie timp mai îndelungat, căci fiecare loc îi plăcea nespus de mult. Dar când făcea socoteala ca mai trecut o zi, o săptămână, o lună, din puțini ani pe care îi mai avea de trăit, se îngrozea. Mai avea doar câteva luni de trăit. Floria și-a mintit de florile din grădină. Nu le voi rupe niciodată, își spuse ea. Și floria, alergând grădină, în clipa aceea, început să sufle un vânt rece. Tulpinele plăpânde ale celor două flori, singurele care mai rămăseseră în grădină, se plăcau într-o parte și alta, vrând parcă să se împotribească să fie smulse dar lupta lor fuzadarnică. darnică un vârtejle smulse cu rădăcină cu tot. Floria simțit o toropeală plăcută, Urcă scările de marmură care duceau la cu ei și se întinse pe pat a dormi. Dar din acest somn nu se mai trezi niciodată.